Okay. Sänk! Sänk! Ja, men det är bara en som ska klappa. Är det? Ja, men annars är det ju två klappar som jag ska hitta och synka. Ah, du vet jag ju okay. inte vilken av dem jag ska lägga på. Jag Men vill du klappa igen då? Nej, vi har, vi har synkat. Ah, Okej. Okay. Nu är det bra. Mm. Jag har varit på baby shower. Har du det? Jag vann. Vann du en babys? Nej, det kan man tro. <laughs> Nej, men jag vann ju tävlingar som var det. Ja. Det var, man skulle gissa hur tjock man själv var. Nej, faktiskt inte. Man skulle gissa hur tjock eh, den kommande blivande mamman är. Ja, det känns så känns ja, hur långt vill jag gå innan jag riskerar en lavett liksom? Om fel då får man ju en ja. Men jag hade ju min egen kagge som måttstock där. Och jag, nej, I nailed it. Min kropp, min kroppsmassa. Den är ungefär som en gravid kvinna. Är ungefär alltså. som en gravid kvinna. Ja. Så att jag fick ett litet wake-up call i samma veva där då. Ja. Borde cykla eller göra något. Nu ska det snöa, det är ju skittråkigt att cykla i snö. Ja, men du kanske kan träna bort den där gravidmagen då? Ja, det skulle man ju Det är så jävla tråkigt att träna bara <laughs> Hörru, Va? Vad vann du då? Ja, det är, kanske begudfar Eller jag vet inte Va? Jag får fråga nästan Vad, vad vinsten är ja. Jag vann även en annan lek, man skulle gissa bebis Okej okay. Man skulle gissa vem bebisen är Man ska gissa då. vem pappan är ja, Och den vann jag Jag var far till alla barnen Nej, så alltså det har jag gjort. Vad har du gjort sen sist? Och det var ju så jävla länge sedan vi träffades sist. Jag, jag tror att vi oh. la ner podden ett tag och det, det blev en paus bara helt plötsligt. Ja, oh, men livet vet hur det är och det... det var väl mest det här med att din bil gick sönder. Oh, och sen och det... att du har behövt begrava dig själv i jobb. I sprit <laughs> I jobb och sprit och baby showers. Oh. Så vi har inte haft tid att träffas. Ett tips, begrav dig inte i baby showers. Nej. Speciellt inte när bilen går så. Och jag har ju för första gången i mitt liv varit liksom fast anställd. Så jag har ju haft saker att göra som en normal ja, människa. Ja, men det är största rädsla egentligen. Ja, nu, men bara på halvtid. Halv går det bra då? Nej. Nej? Jag har inte råd att ha mig kvar. Så jag, ska, jag, ska, jag ska sluta, jag jobbar bara den här månaden. Ja, faktiskt Men vi ska ju syssla med podd nu på heltid. Mm. Det är ju det inte alls, ja. känns det så Mm. Ja, jag har köpt en ny bil Ja, det är därför du har jobbat så mycket också kanske För ja. att kunna finansiera denna bil Jag känner att jag jobbar och jobbar och jobbar Men vart är liksom intäkterna? Jag vet inte, vad, vad gör jag lite så här. Varför gick din förra bil sönder? Ja, men en sån här, bilar har ju kamrem eller kamkedja Ja I motor, i, i motorutrymmet. Ja, ja, den ja, ja det ja, vet ja, jag precis, precis det. Jo, nej men det blev ju så Jag åkte bilen, jag och min sambo åkte bilen Och så dog den medan vi körde den Sambo? ja Ja, sambon dog. Och då var jag tvungen att öppna huven på sambon. Och ta mig in titt. Men man, ja. man står i där och tittar. Man förstår absolut ingenting. Nej. Så det vill ju bara stänga. Men du har ju till och kamkedjan. Som är så bra. Ta en bil med kamkedja. De Den har gått sönder. Det blir som kallas för ventilsallad. Det är ett lite ett lätt och roligt ord. Ventilsallad? Ja. Får man mycket poäng för i alfabet Ja, det är följt med rabarber i motorn alltså. Mm. Och, bara... och han var ju som en stångtångmys, mekaniska. Mm. Ja, hej. Är här? Ja, jag Det är Verkstaden Ja, hur går det då? Nej, det är slutan. Nej, Nej, helt slut. kanske jag har gjort med den här. Nej, men bara, okej. Okay. Vad är det som har hänt då? Nej, det är inga olja in här. Det fan har gjort? Ja, men jag har inte gjort någonting. Nej, det, det är precis det som är fel. Att du har inte bytt olja <skratt> <skratt> någon gång. Vad då? Det är ju som modernitet. Man håller på med artificiell intelligens. kommer man inte ha oljesjälvfyllande bilar då? Eller, eller, eller? Töntigt. Jaha, precis. Oh, nu har jag köpt en ny bil. Ja. Och nu är jag ännu mer fattig än jag var innan. Ja, ja. nödvändigt ont. Vi har ju lite grejer kvar att göra i den här podden som vi ändå har sagt att vi ska göra. Ja. Bland annat så hade vi ju en omröstning senast. Ja. Om vilken utav Miklars verk ja. vi, sk vi, vi ska göra en låt av. Mikla? Hur uttalar man Miklar? Ingen aning. Det är, två, det är med två i. Eller Miklär. En utav våra lyssnare som har skickat in... Ja. Förmodligen från Finland Eller Italien Vad vet jag Italien. Ditt artistnamn tror jag Meclère Då är det som följer Att ja. vi hade en omröstning på Instagram ja. Och ni kära lyssnare har röstat fram Brevbärargrillan Jaha Kom på sista plats Den ju Den läste vi upp sist Ja just det, eh, just det. -mopeden läste vi också upp mm. Den kom också på sista plats Men det är helt omöjligt Eller fick den lika lite röster Ja precis ja. Men jag får sill ja. På tredje plats Okej, ja, okay. ja eh, Obegripligt halmlös Också på tredje plats ja. Samma poäng faktiskt ja, just det. Farfar Jorn På andra plats Men det är eh, Nej Titta här ja. Delad första plats Lika många röster oh, Djävulens mycket. armhåla Och indianen Freds pipa Så eh, Anton, will you do the honors Och läsa upp ifrån Miklars konstiga, konstiga texter Som han skickat in till våran dropbox Vilken ville du ha? Eh, Indianen Freds pipa Det är ju en ordvits där Här kommer Indianen Freds pipa Skriven av Miklär Vit man Ville ha en rök Men han fick En lök Fruktansvärt Fruktansvärt Var det allt? Det var allt <skratt> Vilken jävla tur att det kom en annan på första plats också Ja, vilken var det då? I djävulens armhåla I djävulens armhåla Vi samlas trots allt Fast vi hatar varandra Det är precis som podden Ja <skratt> <skratt> Eller vad menar du? Nej, det var ingenting <skratt> Vi samlas trots allt Fast vi hatar varandra. Ryktet har sagt att du stulit bär. Men nu är det så här. Du ska inte plocka av den förbjudna fruktens buske. Ja, det är bara så det är. Du kommer försvinna och du ska brinna i djävulens armhåla. Ja, det ser ut som att det är refrängen här nu då. Ja. I djävulens armhåla, där hör man dig vråla- jag tvättar, jag tvättar din mun med, med tvålar. tvålar. Jag lägger stämma på dig. Det spelar in en ingen roll, roll hur, mycket hur mycket du vrålar. Du det finns spöken och tomtar. tomtar. Nej, nej men det kan... Det kan men jag inte... dubbar, så en sån hiphop. Ja, men det kan inte gå att du ska lägga liksom en dubb samtidigt. med nej, nej, nej, men förlåt, fortsätt. Okej, okay. det finns spöken och tomtar som tror på det här. Men det gör inte jag. Jag vet med säkerhet. För jag är en som vet. Och, skäl du frukt, får du betala med din själ- det är dryga böter, djävulen du möter Du kommer försvinna och du ska brinna Djävulens armhåla Där hör man dig bråla Jag tvärtar din mun med tvålar Det spelar ingen roll Hur mycket du brålar mm. ja, Tack Miklar, än en gång det här, oh. är, det här är det näst finaste vi har fått Det näst, näst finaste vi har fått Inne på ponten Vad är det finaste vi har fått? Ja, Vi fick ju tusen kronor oh. Marcus Eliasson Åh, oh, oh, jag kommer ihåg. Och oh. Hanna Hassalilja... Hanna, hanna. hanna Hon skickade ju in två gyllene rövhål till oss. Ja, det, det var fantastiskt. Det, det fantastisk. finaste vi har fått. Men det näst, näst finaste det är de här texterna vi har fått av Miklar. Det är ju djävulens armhål. Är det någon sån här dödsmetall? Eller? Ja, eller hur? Ja. Skulle du höra oss Jocke? Igen? Joakim ja. ja, egentligen så skulle, ja, skulle vi ha haft kunna honom med. skulle droppa och sköna lines. Men jag tycker ju att det här är ju så jävla kristet utseende alltså. I djävulens armhåla där hör man det i vråla. Det, det, det känns väldigt pastorfal alltså. Ja, Jo, men vi kan väl dela på det här. Jag gör indianen Freds pipa. Åh, två rader. Ja, men det, det kan ta tid. Och du får göra i djävulens arm Ja men vi gör väl så det, det är väl Mest eh, rättvist så Det tycker jag mm, man vill ha en rök men han fick en lök <skratt> <skratt> så, ja. Vad ska du göra av det då? Ja, men jag, har, jag har lite ja, jag... Reggaeton Reggaeton kanske <skratt> Ja <skratt> Wittman ville ha den rökande <skratt> Kan du försöka och Men... inte göra den rasistisk också <skratt> Ja Det vi redan på indianen <skratt> Ja precis Du får döpa om den till Ursprungsamerikanen <skratt> Ursprungsamerikanens Freds pipa <skratt> <skratt> Ja det blir väl något sånt istället Wittman ville ha en rök <skratt> Men han fick en, Men han fick en lök. Åh oh, gud, jag ja. måste ha en öl ja, Om vi ska fortsätta så här ja. ja men, vad fan Ska vi komma tillbaka till indianen Freds pipa Och i djävulens armhåla i slutet av Av detta avsnitt, eller? Åh oh, förlåt Jag har varit på baby shower ja. Har jag sagt det? Åh <laughs> oh, gud men, Skål, ja, skål. Hjälp. Ja. Vi, vi tar en bump mm. Men du, mm. det är ju en tävling. Ska vi prata om den? Ja, men jag tänkte att vi skulle göra färdigt de här låtarna först. Ja, ja, ja. Eller, nej, vi spar låtarna till slutet. Så får framtids Thomas och framtids Anton eh, fixa dem. Ja, låtarna. det kan de väl göra. Ja. De är ju så jävla händiga. Jag tror är. att Thomas kommer att göra en kristet utseende låt. Och jag tror att Anton kommer att göra en reggaeton låt som ja. inte alls kommer att låta som reggaeton. Man kan aldrig veta med framtids Anton ja. vad han har i fika. ja. Topp tre! Vad fan var det där? Det är den nya Gingen Thomas. Topp tre! Och så bara dina urklanden och rapar. Klipp bort och klipp in, säger jag. Ja, men gud vad dåligt. Det är ni. Topp tre skäms det låter. Som ja. inte är våra egna. Det fanns ju en låt som hette... Alltså den ska inte vara så här dålig så att den är rolig att lyssna på. utan. Nej, men Hej Monica verkligen... var väl fruktansvärd. Ja, just det. Hej, hej Monica, hej på dig Monica. Som hon ifrån The Sounds har skrivit. Är det? Ja, okay. skrev den för Nick and the Family. Ja, vad just... heter hon då? Hon heter ju... Hon med frisyren. Mm. Vad heter hon då? ma mi, mi ma Maj, Maja Maja Maja Åström Ås. Ås. Maja Ivarsson Ivarsson heter hon Jajamensan Ja, ja okej okay, det visste jag inte Att hon Sjönk så lågt äh, Ja nej hon skrev den Hej Monica Okej okay. Ja har du den på tredje plats Ja det får jag väl ha vi har en gemensam lista tror jag, ja, jag tror nästan det. Ja, vad har vi på andra plats? Vad fan pratar jag bredvid micken för? Ja, det vet jag. Det är Jag har inte poddat på så länge nu så jag vet inte hur man gör. Hur gör man? Jag hatar den här som var med i Eurovision Song Eurovision Song Contest år 2007 kanske det var. Ja, jag vet inte om du nynnar på den. Det Nej, det är den här Ukrainas bidrag när de är inslagna i aluminiumfolie och så. Oh. <skratt> Nej. Ja. ja just det, han har ju på sig den jävla toalettringeln. Ja, 7 7 Den var inte ens rolig utan den var bara pinsam och irriterande. Jättejobb. Platt Vem är kungen i djungeln Va? Den har inte hört Vem är kungen på sjön? Vem är kungen i universum? Och vem är kungen i dig? Jo, J-E-S-U-S -s. Jesus Har du inte hört den? <skratt> jag har inte hört den Vänta då Jesus älskar alla barnen Du måste få se det med video Vem är kungen i djungeln? Vem är kungen i <skratt> djungeln? Men vad är det för fel på kvinnan? Kungen i mig Jo, j e <gör> s u s J-E-S-U-S Jesus <gör> <gör> Men nej, hon pratar ju alldeles för tydligt <gör> Varför pratar hon så långt fram i munnen? Men urs. är kungen i mig Åh, det här oh, oh. är fan värre än Two Girls One Cup, alltså. <laughs> Skulle du se den här i Two Girls One Cup? <laughs> det är väl en kvinna, J-E-S-U-S. Ja, det är Jesus. Och så är det ett ekande litet rum. Hon sitter och sjunger i... Hon är helt Hon Har hon en trumpet om tamburin bredvid? Han alltså. är kungen i mig. Vad är det, en massa permar i bakgrunden? Det där var cringe, alltså. Jag får gås... Hud! så cringefit var det? Ja, och det var första platsen. Herregud, tack för att du delar med dig av det där. Jesus av alla människor. Tror du på Jesus? Att han har funnits kanske. Jag tror att det har funnits någon man som hette Jesus kring Jerusalem-området för 2000 år sedan. Det tror jag absolut. Tror du att han hade det där entourage av Believers runt honom? Han hade säkert 12, 11-12 Believers. Som, som han, var, han var dåtidens Justin Bieber. Ja, Jesus Bieber. Kunde han göra vatten till vin, tror du? Eh, jag kan göra urin av vin. Ja! <laughs> det tänkte jag det ju göra lite senare. Du in på gudomlig eh, <laughs> karaktär. Anton, det är en ä, tävling okay. som vi ska vara med i. Ja, Den här podden, Hurra. Den här podden har ju gått lite i stå. Ja, men vi är ju... Det är ju liksom... Det är ju kul att göra och skapa. Mm. Det är inte kul att sprida. Nej. Det är ju jättetråkigt. Det är jättejobbigt med marknadsföring. Det är Man lägger ut någonting. Och så... Åh, kom igen! och spelar in ett avsnitt där. Och vi har lagt ner... Något timmar och jag håller på med roliga sånger och sådär. Vem är det du man nu? Ja, jag fick bara en. Är det Ingvar Karlsson som ja. har en podcast? Karlsson, Ikea <skratt> <Det> är Karlsson, Ikea-podden, Kamprad. <skratt> Välkommen till Ingvar och Ingvar. Nej, det är Ingvars Ikea-podd. Med Ingvar dra. Kamprad och med Ingvar Karlsson. Jag ska prata och intervjua bokhyllan Billy. Billy. Han vill inte prata idag. Jävla trä... träig. Nu ska jag köra min gamla risiga Volvo till... Ja, men vad fan han är? Jag åka... Små... Jag ska åka runt på byn och lite. <laughs> han är väl smålänning, var Ingvar prata. Jag har ingen aning om hur låter. Där. Vart var vi? Vart vill jag med det här? Jo, men att folk är så jävla... De måste jävla mycket att göra hela tiden. Ingen har ju tid. Ingen vill ju. Det är, så här. Det är jättesvårt. Det är en jävla ansträngande. Det är så här. Så jag tycker vi gör den här tävlingen och går inte. Ja men då. Nu ska jag aldrig mer röra en Micki förrän vi inte vinner det här. Då. Men det är alltså poddnästet som anordnar den här tävlingen. Och man kan vinna en kvarts miljon kronor oh. i liksom produktionsstöd för att framföra sin podcast. Är det även vetelängda och ölpengar då? Ja, man får använda det till vad jag vill antar Vilken jävla vetelängd <laughs> vi skulle ja. kunna få för en kvarts miljon. Ja, världens största kanske. Men uh, och Då kan ju podden heta det. Folköl och vetelängd kan podden heter? Ja, eller Men, världens största vetelängd. Vad är vetelängd? tanken? Ska det vara en ny idé det här då? Ja, och det var det jag tänkte... Att vi skulle göra nu. Vi ska spåna idéer till en ny podcast, podcast. som är värd en kvarts miljon. En kvarts miljon podcast. <laughs> och då... Vetelängd och folköl. Vi har ju hittat på lite... Spännande möten. Vi har ju hittat på lite andra poddar i den här poddens gång liksom. Vi har ju till exempel Magnulf och Magnulfs mordpodd. Med... Ja, släng in en liten på den. <laughs> ja, hej och välkomna ska ni vara till Magnulf och Magnulfs mordpodd. I bakgrunden hör vi också min underbara assistent, Annette. <skratt> <skratt> Så lät den. Underbara assistent. <skratt> <skratt> <skratt> ja, den tror jag inte är värd en kvarts miljon. Vi får inte glömma den gamla guldkornet mordfyllepodden. Som <skratt> Just det. Hade Alla älskar ju mod och en mer fylla. Ja. Varför inte kombinerades? Det skulle vi nästan kunna skicka in. Fy... Men då måste den kanske drapa om till fyllemordspodden. Eller så mord som är begådda påfyllan. Ja, eller Av... mordfyllepodden. -mord... Vänta nu, vad fan betyder det? Mordfyllepodden. Mord... Eller poddmordsfyllan. Podd -mord -mord... Svårt att uttala. Pod... Vad betyder poddmordsfylla? Att man har mördat en podd På fyllan. Poddmordsfyllan. Ja. Vi kan mörda, mörda heter det. Vi kan mörda Och du, apropå podden. det... Skulle du hellre ha en fyllemordspodd eller en poddmordsfylla? Åh, oh. jag vill nog ha en poddmordsfylla. <här> ja, så då är man alltså full och mördar en podd. Ja, vi startar en podd och, <här> och sänker <här> den i samma Vi årsnitt. gör det ikväll, vi går bort till Joel och så super vi oss fulla och så mördar vi ett beardsuppräckligt. <här> <här> <här> vi bara, ha ihjäl <här> Vi måste, ju vi måste ju samla på oss ett jävligt dåligt rykte bara. Vi kan göra det som han K. Svensson som blev per persona ingrata eller vad fan det heter. Eftersom han sa att han skulle köra upp fittan i nyxa. Nej vänta det sa han inte. Han sa någonting sånt. Det sa han säkert. I en podcast och då, då, då blev han Ja. Jävla cancel culture. Ja, ja, får man inte det, säga någonting längre? Det är det jag tycker att Beardrup ska råka ut för nu. Alltså. Cancel vi ska culture. bli cancellade alltså. <laughs> det är vårt in nästa steg. Inåt Jag vill bli cancellad. Det vore ju riktigt häftigt alltså. Vad ska vi gräva i? <laughs> ja, vad ska man gräva i för att bli cancellad? Vilka känsliga ämnen ska vi gräva i? Jävlar vart du översvämmat? Skitmammelier <laughs> Fuck you jävle Fuck you jävle. Jävle. Alla jävla. Alla jävle är dumma i huvud Välkommen till Hata jävle podden Hata jävle jävle jävle jävle jävle hetsk, hetsk stämning Strömsund jävla skitort <laughs> Vi bara eldar upp folk mot varandra Ja vi gör det eh, ja. Hets av folkgrupp Ja. Kan podden heta Gud Kan den också heta och så pratar vi bara om gud Ja. Vem är kungen i djungeln? G-U-D Gud Gud. <laughs> Jesuspodden Va? Där vi gör vatten till vin och så super vi, <laughs> där vi gör, Sup Där Jesus. vi gör urin av vin <laughs> ja. Jag, jag tycker vi har så jävla många bra idéer här. Vi måste, ska vi bjuda en gäst? Vi har så jävla fart nu och det är så sladdrigt. Det är ju precis som en vanlig podcast. Så som podcasts brukar vara. Jag behöver en öl. Ja, jag med. Hämtar du en öl till mig också? Ja, det ligger någon här. Vad, ja men så här. här ska... Alltså du har ju ryggsäcken, men gud. Behöver man inte ens gå Vart till. Var behöver vi inte gå? Till kylen. Nej. Eh, men jag har min egen, jag kan hämta. Mm. Ja, men jag sitter väl här då. Och dricker en... Oj, jag hade sönder stolen. Podden. Jag hade sönder stolen podden. Jag, jag mördar en stol. Där vi tar valfriha donerade stolar. Och så jävlar. sitter vi sönder dem under ett avsnitt. Kontorsstolsmördarpodden. Ja. Första gästen. Ingvar Kamprads döda kropp. Lustmördar Ingvar Kamprads möbler. Ja, men vad fan... Mitt i riksdagen. Så kan vi ha en podd som heter Mitt i riksdagen. Aha. Och så sitter vi i riksdagen. Vad smugglar man sig in? Vi sitter i riksdagen och så, och så sitter vi där. Och så sitter vi. vi sitter där och smygsupor. Och så räcker vi upp handen mm. i, i sådana här, här viktiga beslut. Ja. Och så blir det, jag hörde det, det i 15 händer här. Ja, nu poddar vi alltså från plenissalen ja. mitt under pågående. Plenissalen? Plenissalen, det Plen Ple, P, plenis. Det är plenisalen. Jag har så ont i min plenis. <laughs> plenis. Varför då? Ja. ja, det var fint. Jag trodde att det var, <laughs> jag trodde att det var liksom en, en rolig historia du skulle berätta. Och så ja, men... skulle jag bara hjälpa dig. Ja, ja. Det var ungefär som här, knack, knack. Och så svarar jag, vem det är? Och så, så inte du någonting. Plenissalen. Ja, jag, jag trodde verkligen du skulle berätta ett skämt. <laughs> ja. Jag har så ont i min penis. Varför då? Nack, nack, just det. Jag har så ont i min plenis. Plenis, please. How big is it? Vi kan ha en podd som heter Vem är det som är brun? Vem kallar du brun? Din jävla idiot. Ja. Och då kan ja. vi ha första gästen en ananas Jimmy Åkesson Först... <laughs> Och en ananas ja. Och vem ska vi kalla brun <laughs> ja. Och så får de ha debatt ja. Med varann Rabattdebatt kan de ha mm. Och så Då vi... kan vi ställa ut en fikus där Eller så har vi ju en gäst Som får gissa då vi har, med... vi har med Mark Levengård är gäst ja. Och så ska Mark Levengård gissa Ifall det är Jimmy Åkesson Eller ifall det är en ananas Jaha. som är brun och då är ju en omogen. Så det är Jim Aukens som är rätt svar. Ja, ja, så är det ju. Men det, det ser man ju inte i podden, men det får man ju liksom. Jag får, ju, man får ju liksom beskriva det väldigt bildligt. Mm. Ja. Vem kallar du brun? Jo, J, E, S, U, S, Jesus. Jesus. Nej. Ja. ja, men jag, jag känner att vi har jättemycket bra idéer. Men är de värden en kvarts miljon? Oh. Hundar. Det är ju trevligt. Många skaffa hundar i koronan, vet du? Ja. Så vi skulle ju kunna ha. Hundmordspop. Vad på ditt koppel? Va, vad har du på ditt koppel? Kommer ta. En hund. Nej. Vad har du på ditt koppel? Vad rätt, heter jag. Ja. Ser du inte att jag har en stroke? Nu? Ja, det är någonting som pågår. Ja, men, Nej, men vad, jag... vad har du på ditt koppel? Och så bjuder vi in gäster. Glada gäster som har saker på sitt koppel. Vad du har på sitt koppel? Ja, har på sitt koppel. Vad, ska har du, man... vad har du kopplat idag då? Vad har du i ditt... Vad har vad du har i... Du runt... Du... Omkring. Du har fel på propositionerna här. Ja. Prepositioner. Prepositioner. Heter det där? Jag har plenis runt mitt koppel. Har <laughs> koppel? En liten plenis. Här. I koppel? I koppel. Det heter vad har du i ditt vad koppel. Vad har du i ditt koppel? ja. ja. Och då får man ta med sig det man har i sitt koppel. Och så får man intervjua ägaren <skratt> och fråga lite hur, hur den tänkte kring det ja. här, och hur det känns nu när den tvingas att föra sin arbetslivet ja. igen. Jag menar, vem är min pojkvän i koppel idag? Ja, ja men precis. Min gim. Är, är det en kåsa? <skratt> <skratt> Nej, det kan vi inte ta. Nej. Too Dark. Um. <skratt> Vad oh, fan Anton. Ja, det här får jag också klippa bort. Oh. Herregud, jag får klippa bort hela det här jävla avsnittet. Äh, jag slänger in det i New Year's avsnittet. Ja, gör det. <laughs> oh, vi måste ha någon slags disclaimer. Att, att vi Men ska är inte bli hemska, för fan? Ja, vi är inte hemska människor egentligen. Vi, vi, det är bara det att vi vill bli kanslad. Vi vill bli kanslad. Jag kan ju tala för oss bägge när våra hjärtan går mer åt hög, vänster, brun, beigea B brun röd Jag är ganska Brun gud. röd ja, Precis jag... som din avföring för... Det är ju hela regnbågens klör Ja men det Precis som din avföring kan podden heta Ja och så bjuder vi in Jimmy Åkesson Och så bjuder vi in Jimmy Åkesson. Och så jämför vi han med Med en avföring Och vem är brun ja. Vem är det som är brun Egentligen här. Det är inte Antons avföring Nej. Den är röd Den är... Och jag sitter och skakar i ett hörn. Ja. Frossar. Jättebra idé, ju. Mm, men är det värt en halv miljon? Ja, oh, är det värt. <laughs> en kvarts miljon. Ja, oh, rättegångspodden är ju populär. Ja, men den finns redan. Ja. Kan vi göra något liknande? Nej. My dad wrote a porno. Har du hört den? Ja, men den finns också. Mm. Den har någon pågått i en år Men Jag ska tvinga min pappa att skriva en sex, sexig novell. Ja, men då kan ju den podden heter My son forced me to write a porno. Jo, exakt. Vi spinner vidare. My son is starring in a porno. Reading my porno. Om du skulle vara med i en porrfilm, ja. vad, eh, vad då, skulle... då skulle jag spela killen. Nej, men alltså, skulle du vilja vara med den, eller skulle du vilja vara i kameracrewet, skulle du vilja vara light guy, skulle du vilja vara fluffer... Men får skulle... mest betalt? Vänta, don't answer that question. <laughs> jag, jag skulle vara kamera. Nej, den, kanske... som, den som tar den i munnen. Nej, då. Jag ska vara regissör då. Skulle du vara regissör? Mm. Ja, det är trevligt. Mm. Ja, jag kan nog se dig som regissör. Får råka av med skägget och behålla mustaschen bara. Ja, ja, ja precis. Ja, jag skulle nog fan också vilja vara regissör. alltså. Eller typ någon prop guy. Mm. Att det är jag som liksom hämtar och åker. Eller bara någon som skjutsar runt om, En uh, runner. En runner. Nej, men en uh, prop. Prepper, proper. Jag är såhär, ja, ah, eh, Julio börjar behöver lite... Han uh, är låg på energi. Ja, ah, men lugnt. Jag fixar kebabrull åt han. Eh, Natasha här vill ha pompins. Ja, ah, eh, lugnt. Fixar. Och så kan jag flaffa lite grann också. Givetvis. Jag tror det, det är ju det som ger... Det är, där de, är de stora det, pengarna ligger Jag tänkte säga, det är det som ger krämen. Vilket du faktiskt gör. <laughs> Nej, då har du inte gjort ditt jobb bra som Flaffer. Ähm, jag har väl du gjort inte... ett för bra jobb. Ja, du har gjort för bra Jag har jobbat. jobbat för bra. Jag jobbar övertid. <laughs> över tid. Hur fan kom vi in på det här? <laughs> ja. Vi ska ju för fan pizza idéer mm. som kan ge oss en kvarts miljon kronor. Annars. Ja, men hur lätt är det då? Ja, ja, ja, ja, det kanske inte är lättare ifall jag skäller på dig heller. Förlåt. Lätt. <laughs> lätt. Det ska ju vara lätt. Less is more. Mm. Jag. Men nu har vi ju haft en jävla massa idéer här. Vi kan ju ha fördomar om folk. Fördomspodden? Nej men fan, fördomspodden finns redan. Vi kan ha förutfattade meningar. Förhudspodden? Förhudspodden? <laughs> Hur lång är din förhud? Vänta, Och så bjuder va, vi gäster... Minns du att vi hade Grisen Görje? Jag ja. slutade med den för några säsonger sedan för ja. att det, det, det blev för mycket. Det höll inte riktigt. <laughs> det, men när jag började skämmas lite grann, då fanns Grisen Görje som jag kunde... Vad är Klämma på. Där hade ja, vi den. Ja, precis. Nej, men grabbig stämning kan det ju heta också, en podcast. Vad pratar man om där då? Pratar man om så här snickeri och ja. olja till bilen och... Ja. olja Doo doo doo kommer ingen. I samarbete med biltema. Ja, och helgens olja är äh, helt 30 till 40 watt. Ja, och dieselpriset, det har stigit till 11,79. Så att eh, nu är det bara ut och tälja sig demonstrationsplakat. Eh, och ja. gå ut på gator och torg och eh, säga till alla som kan tänkas lyssna att nu är gränsen nådd. nådd. Ja. Jag tankar alltid för 500 kronor, jag. Och nu blir det för lite soppa. <laughs> jag tar mig nästan till jobbet. Ja, precis. Jag får ju för fan gå sista biten. Mm. Och det kan de ha. Vilka kan ha det? Jag vet, jag vet, jag vet inte. Det, vänta, det var mina egna tankar som, som tog över. Jag, jag heter Rabarber och jag brukar dricka bensin. Och nu kan jag inte göra det som jag har gjort. Va? Eller programmet, vi heter... Eh, Minns du, förresten, ja. att en gång när vi hade med oss våran sidekick Filip ja. Så var det någon felhörning eller någonting Men vi, vi hade en podcast som hette Jimmy och Cisternerna Ja, Jimmy och Cisternerna vi, vi kan lyssna på hur det är ja. <skratt> Nej, förlåt Välkommen till Jimmy och Cisternerna Jimmy och Cisternerna, <skratt> Jimmy och cisternerna? Ja, till Jimmy och cisternerna. Idag ska vi prata om hur man tömmer cisternerna oh, hos Jimmy? Du kan inte ha sagt det, Filip. Vad sa du? Jag, jag sa grossisten. Du. Ja, kan du tänka dig en hel podcast-serie med det? Och att det är värt en halv miljon? Det är ju definitivt värt 50 kronor. Alla saker vi sett på väg hem från krogen. Det kan vara en podd. det. Så kan du få dra ja. din lilla din lilla line efter när vi hade poddat live på pipeline när du såg du mötte blick med den här mannen som satt där. Kommer du ihåg det? Nej. Du gick, du skulle möta upp mig och Filip på, på krogen här. Och så var du alldeles Likblek om ansiktet Du skakade för du hade fått ögonkontakt med en man som satt med två bilar och bajsade. Det här Ut. har jag förträngt. Jag, min jag minns inte alls det här. Hade... Nej, vad fan, Anton! Jag hade precis glömt bort det. Och så påminner du mig. Jag, jag är, är inte bra på att förtränga saker, men jag hade glömt det. Alltså, det rann längs med hela gatan utanför Knaust Hotel. Sitter en kar med det vet revet. Och fi fan, det var det värsta jag någonsin har sett. Men det bästa är det. Och du har varit här... tvungen att påminna mig. Det bästa är, det här är att du fick. <skratt> <skratt> <Vika>. <skratt> och han liksom var Hej hej oh, Ja, jag lite här bara <skratt> Lite <skratt> Rinner en ny Selångerså genom Sundsvall Åt andra hållet liksom Lika brun som Selångersån också Och det är de gästerna vi vill ha Ska vi bara gå runt på stan Och leta reda på original Pinsamma fyllis minnen Kommer ihåg, Ben, när du ganska... skete ner dig? Det är ganska bra. Det är inte värt en kvarts miljon. Men det finns ju en eh, podd som heter Konstiga spelningar. Ja. Och det finns en podd som heter Konstiga gig. Jag vet inte om de håller igång fortfarande. Men det är i alla fall roligt att höra folk som eh, berättar om roliga Saker spelningar. Saker som vi har sett. Saker de har sett. Spånar du bara på namn? Nu? Saker vi såg. Det man inte ville komma ihåg. What happens on krogen? Stays on the street. Rinner rinne ner. Rinner längs asfalten <laughs> utanför Knaust hotell Mina värsta krog. Nej, det behöver inte vara krogen. Det är liksom, det kan du, man bjuder in gäster, du vet. Och så pratar man om saker. Nu är det fredag, kan den heta. Alltså, nu konstiga... är det fredag. Och så ser man. Och så berättar man om det man har sett. En intervjupodd med bara saker man har sett på fyllan. Ja. Det är det du vill komma fram till. Ja, lite till. det. Mm. Mm. Det tror jag ändå. Det tror jag skulle locka. Det som är sorgligt med detta är att det är den bästa idé vi har kommit på ikväll. Ja. Men ta, nu har vi jättemånga. Då kan vi få välja det. Ja, vi bara slänger alla de här ja. idéerna i en hatt. Och så tänker vi eld på den hatten. <laughs> <laughs> Och så hittar vi på helt <laughs> nya... Ja. Nej, men vet du vad? Vi kanske bara ska sälja in Beard Troop Records då. Ja, det tror jag. Liksom att man... Eh, skicka in ett eh, ljudklipp. Skicka in ett konstigt ljud som du har hört. Mm. Och så får två musiker. Eller flera. Vi kan ju ha en gäst också. Vi kan ha gäster. Ja, musikaliska vidunder. Eh, som får hjälpa till att göra någonting av det här konstiga ljudet. Precis. Eller kanske en text som du har skickat in. Ja, eller en bild på en t-shirt kan ja. man också göra musik. Skicka då? in vad som helst och så gör musiker om det till en låt. Och vi har programpunkter som skämskuddelåten, <här> topp tre och saker vi har sett på fyllan. Och <här> ja, would you rather. Och would you rather. <här> och, ja, och så vidare. Ja, vi hade ju Anton Alves som försökt hitta kärleken. Det kan vi ju spinna vidare på. Mm. Fast inte med mig då. Jag hittar ju, den, hittar ju kärleken. Det är bara ett problem. Ja. Man får inte ha publicerat det här tidigare. Ah, okay. Enligt spelreglerna så måste det vara en helt mm. ny idé. Ja, men då blir det ju fredags feeling. Fredags feeling kan båda heta. Men kan man inte bara tweaka det där på ett lite, alltså ungefär. Hej och välkommen till Anton och Thomas. Fredags feeling. Och gäst har vi Charlotte Pirelli. Tjenare Charlotte! Och vi har också Jimmy Åkesson. Ja, och nu, jag ska vi... jag nu ska vi... Nu ska vi vem av Charlotte eller Åkesson som är brud. Och det jag... var Nej, en men om jag... ananas <laughs> som var brud. Men om jag bara får komma till tals här så skulle jag vilja få säga... Jag... Att, att jag... Jag inte, ni var verkligen tysta det här första gången det har hänt... Är det folk som lyssnar på mig? Oj oj oj, jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu. Var det du som Thomas såg i renstenen den där kvällen? Det var det. Ja. Ja men skitbra, fredagsfeeling. Vi pratar om allt som peppar dig inför helgen. men vad fan. Då kan vi likanna sälja in Riksfm fm Fredagsfeeling. Det kan vara fredagsfeeling det är på det här ja alltså. fredagsfeeling, det tror jag på. Det är, mm. liksom, det är högt och lågt. Och du tror inte någon annan i hela Sverige kommer på att två eh, 30-åriga män ska försöka vara lite roliga kring en fredag Nej, Det tror jag. Alltså, du, du sitter på bilen på väg och bara gud Åh nu, ja, ett nytt avsnitt av fredagsfeeling. Ja, men det är ändå nice. Så börjar bilen så bara. Mm, fan, vad sugen har blev och på fredag Ta helg nu. Ja. Ja, lite den, lite det. Målgruppen är Fredagsalkoholister Mm med vem, samarbete med systembolaget Vem ska du ha med i programmet då? För att jag är alldeles för tråkig för att vara fredagsfeeling Nej, det är du väl inte Ja, i så fall måste jag ju sänka några Norrlands... Det, du får väl göra det då? Ja, jag får väl göra det och så är det jag som är fredagsalkoholisten. Det är och det är du... det som är twisten. Ja, det är som Illen Göran som sitter i ett hörn. Ja, jag, kan inte, jag säger ingenting heller. Nej. Jag bara är med. Nej, du, jag, jag kan ju klippa på Du kan väl sitta... Det kan väl mycket upp i ett hörn där du sitter och frossa. Mm. Och håller på att spyr. Och bara eh, klämmer på grisen ja. görje. Ja, och när du kräks, då är podden slut. Ja, ja Det är ju såhär Nej, nu är producenten oh. likblek och har kräkt. Ja. Nu trycker vi på slutjingeln. I stringens här nu Stingens. Men ska vi inte bara försöka göra om Beard Troop Records då Alltså idén att någon skickar in Men vi kan vända på det Vi skickar in ett konstigt ljud Till riktiga musiker Och så gör vi ja. Gör de om det Till en låt Och så är det min podd -idé. Men vem har tiden Att göra det Ja, Någon som vi ger en kvarts miljon ja, Jo i och för sig ja, men Tänk dig en podd där man får... Skicka in ljud. Skicka in ljud. Och så är det två musiker. Och så är det två musiker. Som gör om det till en låt. Till en låt. Och så heter det Beard Soup Records. Och så heter det Ear Soup Records. Och så är det nytänkande. Ja, det är nästan ett bättre... Vad fan kommer vi inte på Ear Soup från borde, första början? Borde ha ju mer med ljud att göra. Men vad fan tycka. har vi kallat det Soup för då i tre år? Ja, men det vet inte jag. Vi är sjöskägg. <laughs> That's it. Ja. och då får jag göra en ny logga då att det är eh, liksom Nej men det är ju en kompot av olika ljud. Det är ett Vänta. öra som ligger i en soppa med Vänta nu, hur ser våran logga ut? Logga... loggan är ju att det är en sked och så kommer det ut skägg. Så ear soup då är det alltså ett öra och så kommer det ut musik ur det Nej, vad fan? Nej, men örat ligger i en soppa. En kompott av olika Vänta, musikaliska jag, jag, Fan, vad jävligt dum jag är. Det är ju <loss> Loggan blir alltså en bild på en tallrik och så kommer det ut ett öra. Ja. Ear soup. Ear soup. Precis. Ja. Varför kallade vi inte det ear soup från första början? Ear soup. Records. Man lyssnar inte med skägget. Och där får liksom folk skicka in sina ljud. Och så gör vi om det på fredag. För att skapa fredagsfeeling. Ja. Det är lite fredags... Och här kommer Chris Clifford ja. som har skickat in ett ljud på hans nykastrerade katt uh -huh. som jag gjort en dansant reggaetonlåt av. Och här kommer den. Men är det värt en kvarts miljon? Det är värt en kvarts miljon. <laughs> Och sen är det liksom bara Cliff Clifford som har skit... Cliff Clifford. Vad heter han då? Chris! Men jag vet inte Alla vem. spelar på min brygga. En gång. Ja, just det. Ja. Ja, jag visste inte vem det var. Nej, men det är ju Hammerskägg, du vet. Ja, just det. Ja, nej, men vi har väl inte liksom kommit någonstans här. Men nu tycker jag vi har slagit saken. Och eh, eh, går upp till våran kompis Joel som är webmaster för en hemsida som vi inte har längre. Ja. Och eh, så ser vi till att få den här podden cancelad helt enkelt. Ja. Fyller mordspodden, eller som den egentligen då ska heta Mordfyller podden. Nej. Fredags healing. Podmordsfyllan. Podmordsfyllan. <skratt> ja. Mord, du och jag begår på fyllan. Nej, vi ska ju mörda podden. Ja, vi, vi, du, vi gör ju det. Vi mördar ju andras podcast. Nej, vi ska mörda vår egen podcast. Ja, just det. Vi ska göra en podcast och så ska vi ge en så jävla mycket dåligt rykte vi kan jag har lagt på ett reverb här och så har jag bara fejdat ut oss. Ja, det är väl lika bra det. Så det är ingen som hör det här utan det är liksom bara att vi försvinner in i dimman. Åh, oh, jag har... Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podcasten i tre års tid. Tack för era... Eh, pengar. Donationer. Ja, Patrons. En stor applåd och till våra Patreons. Och... Eh, vi får se om vi ses igen ja. att Jag tror fan att det här var sista avsnittet av Ja Workforce. jag tror det, alltså vi måste ha fan mer Parra alltså, han ser inte värt det Så, lämna... Jag gör ingenting för kul längre för kuk trodde jag, jag skulle säga det, Men det stämmer ju inte Det gör det ju det gör jag Lämna en kvarts miljon i ihålliga eken Ifall ni vill höra mer av Soup Records. Records Eller så ju oss och se hur det går I poddnästet När vi försöker pitcha in våran idé Med Ear Records Var är det den? Du tog det? <laughs> jag tror det, ja, okay. ja, det bra. Nu går vi iväg och mördar den här podden Åh oh, jag vill äta pizza ja, Jag vill bli cancelad Men du, vad fan? Jag har glömt bort låtarna. Vad är det för låtar? vi skulle ha låta? Ja men Gud. ja, de kommer här. <laughs> framtids Anton och Framtids Thomas ja. får fixa det där. De Jävla idioter, de jag hatar dem där. Framtids Anton och Framtids Thomas måste oh, jävla dyga i alla fall. Ja ja. Ja men här kommer de. Ja. Pepepe. Pitman ville ha en rök Men han fick en lök rinna i grevens Spöken och tomtar som tror på det här. Men det gör inte jag. Jag vet med säkerhet. Att stjäl du frukt, då får du betala med din själ. Det är driva böter och djävulen du möter. Ja, just du kommer försvinna. Och du kommer att brinna. tänkte jag passa på och tacka alla som har varit med och lyssnat på podcasten Beardshoop Records. Och ett extra stort tack vill jag rikta till Miklar, profeten som har författat detta evangelium, vars heliga ord vi nu försöker leva efter i resten av våra liv. Amen.